С 136 гласа за, без гласове против, 94 гласа въздържали се, Росен Желясков беше избран за председател на Народното събрание. Дали стигаме до момента, в който да кажем, че настъпи краят на едно продължително усещане, усещането, че властта се търкаля на улицата? Защото първите две класирани от негово величество избирателя сили се наведоха да я вземат или се вдигнаха на пръсти в опит да надскочат себе си, дребните си сметки, или пък отново да очакваме да станем свидетели на вътрешни конфликти, разигравания, които ще подадат така да се каже, търкалящата се топка на властта от мнозинството към мълцинството към втория, третия, четвъртия, петия ешелон. Зависи от къде исторически а, правим това броене. Така казвам добър ден на Мила Минева, социолог от Суфийския университет Свети Климент Тохрицки. Здравейте! Добър, добър ден! Какво видяхте вие? Предполагам, че проследихте излъчването а, по всички основни медии. А, предавахме това заседание на парламента, на което беше избран а, председателя Росен Желясков. А, според вас а, какво се случва? А... Според мен има някакъв, някаква надежда и известен шанс да проявим оптимизъм в този момент, защото виждаме а, поне начало на а, доверие между двете най-големи политически коалиции и това ни се струва добре. От друга страна ми се струва малко рано а, да си представяме, че са се наведни двете политически сили, за да вземат властта. Все още правителството а, е в неизвестност и то предстои и все още инициативата е на първата политическа сила. Ние видяхме една осезаема промяна в последните, може би, три дена. Промяна на тона, с който се изговарят темите и проблемите. Видяхме една съвместна прес вчера, на която а, двете поставени от избирателя на първите две места, първо и второ коалиции, а, рязко промениха начина, по който говорят. А, за вас какво, знак за какво е това? Пак казвам, това ми се чува много добър знак, защото най-после двете, двете коалиции започнаха да говорят по политики, т.е. започнаха да водят истински важния разговор, на место да се занерват с, с, с лъжи от страна на Герб много често а, и с взаимни обвинения. Всъщност те успяха да надскочат тясно коалиционните си интереси а, и да формират, една управленска, о, управленска не програма, извинявайте, а една законодателна програма, която да съответства на националния ни интерес. Добре, обаче и в парламента беше поставен въпросът, че а, не може законодателна програма а, да върви без решаване на въпроса за властта. Вие казвате, въпросът за властта остава нерешен, тъй като стои въпросът за правителството. Все още то трябва да бъде предложено от а, първата политическа сила, от коалицията ГЕРБ а, СДС. От друга страна, ние сме парламентарна демокрация, не може и без парламент. Видяхме докъде се стига а, с а, на практика неуспешни опит да има стабилно управление. Как си представяме това съгласие по законодателни политики без решаване на въпроса за изпълнителната власт? Честно казано, аз се надявам, че ще стигнем и до решение за, за изпълнителната власт. Т.е. това, което виждаме в момента е някакво начало на, пак казвам, на изграждане на доверие между двете, двете главни коалиции главни и подредени от избирателите като, като най-големи, това не означава непременно съвместно правителство, а, но означава а, готовност да се, да се инвестира предварително доверие в управленска програма. Индулгенция ли ще това за Бойко Борисов и за ГЕРБ от страна на Продължаваме промяната и Демократична България? Няколко от парламентарните изказвания се позоваваха на това, че избирателите ще ги накажат. Една тема, която беше повдигната от Възраждане, а по-късно видяхме, че се препредава с лекота и от БСП, която пък беше коалиционен партньор. М мисля, че е рано да говорим за индулгенция и много се надявам, че продължаваме промяната и демократична България няма да дадут тази индулгенция на, на ГЕРБ. А вместо това ГЕРБ ще направи с които да покаже, а, че променя а, отношението си към властта. Нека така да го кажем. Тоест, нека да не се връщаме към миналото, а да се ориентираме към бъдещето. Тоест ГЕРБ ще даде знак, а, че е готов да променя начина по който практикува а, политическото. И струва ми се, че тук трябва да кажем нещо изключително важно. И то е, че нещата, които казваме в този момент... А, трябва да, трябва да бъдат отговорни. Предварителните обвинения, които чухме и от Възраждане, и от БСП, поне от моя гледна точка, са безотговорни. Защото е ясно, а, че за България е много важно да имаме редовно избрано правителство и действащ президент. Не може повече а, да живеем в тази ситуация на служебни правителства, контролирани еднолично от президента, дори това да е конституционно правилната ситуация. Не става дума за конституционност, става дума за това как ще практикуваме демокрацията от тук нататък. Така че безотговорни са предварителните обвинения. Нека да видим какво ще направи първата политическа сила. Тя има много ходове пред себе си. Можем да видим а, коалиция между, а, между партии, които включително днес не подкрепиха а, избора на господин Росен Желясков за председател на Народното събрание. Които се въздържаха, защото всъщност няма нито един глас против. Това също е да, да. показателно. Добре, аз ви благодаря, Мила Минева, социолог от Софийския университет с първи блиц коментар по Хоризонта.